Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Salatu wassalamu al ala Rasulillah Wa ala alihi wa sahabihi wa man wa ala ahl maba'ad Berikutnya Shubha dan doktor Ibn Amir dalam kitab An-Nasih halaman 30-31 Kata dia Masih terkait dengan Koida-koida dan syarat-syarat Dalam membantah al-mukhalif orang yang menyelisih al-haq mubtadi' yang kedua tadi ya ayyakuna raddu min 'alimin rasihil qadam fil 'ilm dipersyaratkan bantahan itu dilakukan oleh seorang alim berilmu yang pijakan kakinya dalam ilmu kokoh. Ini benar-benar orang yang betul-betul kokoh ilmunya, bukan sembarangan alim yang boleh ya terjun di bidang rad rudud membantah. Ya. Ya'lamu ala wajhi tafsil yanaw jawani bil mas'alati al muta'alliqati bi mawdu'ir raddi dia benar-benar mengetahui secara terperinci secara detail sisi-sisi masalah yang terkait dengan topik bantahan itu min haythu bimawdu' rad topic bantahan dari segi dalil dan syar'i terhadap masalah itu tentang masalah itu yang membantahnya ulama fihak dan keterangan ulama tentang masalah itu. Wamada mukhalafatul khosmi lil haqqi? Wamada mukhalafat al khosm? Dan sejauh mana? Sejauh mana penyelisihan orang tersebut terhadap al haqq? Ya. Orang yang yang konflik itu terhadap al haqq Nah, jadi harus betul orang yang alim, pokok ilmunya tahu secara detail sisi sisi sisi masalah yang terkait dengan topik bantahan, menguasai dalil dalil syarinya, menguasai keterangan ulama sejauh mana penyelesaiannya. Kemudian belum selesai sampai situ, wa man is subah indah. Ya, apa sumber pencetus? Syubhad tersebut di sisinya. Di sisi orang itu. Waqwal ulama'i. Fi. Raddi hadith syubha. Ucapan-ucapan ulama' dalam membantah syubhad ini. Wal istifadati min kalamihim fi dhalik. Dan memetik faidah dari ucapan-ucapan ulama' dalam masalah itu. Wah oh, ini syarat-syaratnya. Ya. Berat sekali. Nah, kemayaan bagi sebaik pula semestinya ayat tersimal radu ala al-muhalifi biquatil hujjah. Ya, sebentasnya semestinya orang yang membantah itu, ya, terhadap orang yang menyisihi bercorak yakni punya kekuatan hujjah ya punya tanda corak bantahannya dikuatkan dengan hujjah fi taqriril haqq dalam menetapkan al haqq wa izalat as syubha Dan dalam menghilangkan subhat. Wadiqqat al-ibarah dan diqqah. Ia ni telitinya. Ungkapan-ungkapan dia. Bihaithu la yadharu alaihi si syai'in min dhalik. A'u yufhamu min kalamihi gairu ma'arad. Dalam arti. Tidak tampak atasnya. Pada sedikitpun dari bantahannya ataupun difahami dari ucapannya selain apa yang dia inginkan. Waillah haslah doror. Jika tidak demikian maka akan menimbulkan darar mudarat, alim, besar. Bita dengan tampilnya manfaqadah hadhis surutah lirot dengan tampilnya. Ya orang yang tidak memiliki syarat-syarat ini dalam membantah. Nah, aku kata syekh rodi yang pertama, bantahnya ya habda, ya wahai kaum sekiranya, yani hal itu hal yang di, Yakni. Seandainya, sekiranya hal yang di tentunya ayat kuna min alim min rosykh bahawa bantahan itu benar-benar muncul dari seorang alim yang rosykh, yang kokoh dalam ilmunya, ya sifat Tuhan, gamadukirat sifat-sifatnya seperti yang disebutkan, ya habdah. Ini tentunya di dambadambakan. Sekiranya betul, bisa terrealisasi. Lakin akan tetapi istiqmalu hadis sifat la yajibu fi kullirad. Ah, tetapi sempurnanya sifat-sifat ini terpenuhinya sifat-sifat tersebut yang disebutkan oleh Ar-Ruhaili tidak wajib harus dimiliki oleh setiap orang yang membantah. Walaupun wajibustikmaluah fikulirodin dan tidak wajib harus sempurna sifat-sifat itu pada setiap bantahan. Walauhisterotna dalik, sandainya kita mempersyaratkan hal itu sebagai syarat yang harus terpenuhi, jika tidak terpenuhi berarti tidak boleh maju untuk membantah. Berarti bantahan itu tidak diperhitungkan. Jika dipersyaratkan demikian, fikulirod, wakulirodin pada setiap orang yang tampil membantah. Pada setiap bantahan, las al fasadu, maka kerusakan akan terus mengalir, ya, akan laris, ya, menyebar, was taulah ummah dan akan menguasai ummat. Menghancurkan umat di ajma'iha seluruh umat. ya Di seluruh umat menyebar. Di seluruh umat merusak seluruhnya. Illa nadira minan nas kecuali segelintir orang saja yang akan selamat darinya. Nah, karena ya sulit ini didapatkan orang yang memenuhi syarat ini. Alim, rosih. Alim Kokoh pijakan ilmunya Kemudian sifat-sifatnya seperti yang kita dengar Ya Jadi Kesalahannya rohaili subhatnya di sini Dia apa? Mempersyarat Mempersyaratkan Jadi kalau tidak terpenuhi syarat-syarat itu berarti tidak boleh tampil membantah Dan tidak boleh membantah Syekh Robi meluruskan Itu bukan syarat Tetapi Itu adalah kesempurnaan Sekiranya itu tercapai itulah yang didambakan tetapi jika tidak ya jika tidak ditemukan yang seperti itu maka meskipun tidak sempurna sifat-sifatnya seperti itu tetap maju membantah ya yang jelas dia punya kemampuan nah ini bantahan yang pertama yang kedua yu'akkidu adam sihhatistiqmali hadhis syurut memperkuat ya tidak benarnya tidak sahnya kesempurnaan syarat-syarat ini lengkapnya syarat-syarat ini jadi menegaskan dan menguatkan bahawa terpenuhinya syarat-syarat itu secara lengkap ya itu tidak wajib annaka la tajidu fi mu'dhami biladil islam Ulama Salafiyin Rasikhin. Bahawa sesungguhnya kamu tidak akan menemukan, tidak bisa menemukan di mayoritas negara-negara Islam ulama Salafiyin yang tergolong Rasikhun, ya berilmu tinggi ilmuqakah wa yujadu fiha tullabu ilm ditemukan di negara-negara Islam itu para penuntut ilm di negeri kita misalkan ya dan negeri-negeri yang lainnya di kebanyakan mayoritas negara-negara Islam nah banyak tullabu ilm tapi kalau yang ingin menjadi alim rasikh, ya Kibar ulama. Wah, ini, ya, hanya di negara-negara tertentu saja. Nah, seperti di Arab Saudi, Misalkan. Nah, walaupun bersama dengan itu, fa inna huudna fa Allahu bihim sungguh, Allah swt telah memberi manfaat dengan keberadaan para penuntut ilmu itu di negara-negara Islam -negara itu. Berdakwah di sana, finashit tauhid dalam menyebar tauhid wa dahbis syirkiyat dan dalam memba... menghancurkan kesyirikan membantah kesyirikan wal bidah bidah bidah wal khurafat dan mitos-mitos khurafat-khurafat kalau dipersyaratkan harus alim rosih enggak bisa berbicara akhirnya duat thalabul ilm tersebut di negara-negara Islam itu jangan tidak bisa tampil membantah kesyirikan-kesyirikan tidak bisa tampil membantah bid'a bid'a Kurafat, kurafat, karena tidak terpenuhi syarat, tidak ada dah, jadinya. Wa ana as alu Ibrahim, saya tanya doktor Ibrahim, kata syukurabi. Ida kana hudaka baladun, alul dan, jika di sana ada negara atau beberapa negara, tanpa syirufi hal bidahual mungkarat, menyebar, merebak di negara-negara itu bidah dan kemungkaran kemungkaran. Walau jadufiha alimun rasikhun tidak ditemukan di negara-negara itu seorang alim yang kokoh ilmunya atau ulama rasikhun, ya satu alim rasikh yang tinggi ilmunya tidak ditemukan atau sekian ulama yang tinggi ilmunya tidak ditemukan. Tetapi farrufihim til kasurut yang terpenuhi pada diri mereka syarat-syarat yang dia datangkan itu, yang dia karang-karang itu. Walau jadufiha thullab ilm dan ditemukan di negara-negara yang menyebar merebak bid'ah dan kemungkaran-kemungkaran itu para penuntut ilmu qad qara'u mereka sudah membaca mempelajari kitab al-usul ats-tsalatsah wa al kasyf as-syubhat nah al, as yani al, al hikaya wa kasyf telah membaca kitab kasyf as-syubhat Wa kitabu al-Tawheed telah membaca mempelajari kitab kitabu tauhid. tawheed Imam Muhammad ibn Abdul Wahab. Karya al-imam Muhammad ibn Abdul Wahab. Wa kitab. Wa kitab al-Wasitiyah. Dan telah membaca mempelajari kitab al-Aqid al-Wasitiyah. Wal-Hamawiyah. Li-Syikhul Islam ibn Taymiyyah. Karya Syekhul Islam ibn Taymiyyah. Wa umdatul ahkam. Telah mempelajari kitab umdatul ahkam. Di bidang fikih. fikir. Imam Abdul Ghani al Makdisi. Karya al imam Abdul Ghani al-Makdisi Awbulughul Maram atau mempelajari kitab Bulughul Maram lil Hafiz ibn Hajar Karya ibn Hajar Watan tantashiru fi biladihim aw buldanihim sementara di negara mereka menyebar marobat bid'ah Bid'ah bid'atun fi bid lisifatillah marobat menyebar bid'ah ta'til yaitu menafikan menafikan menepis menolak sifat-sifat Allah wa bid'atu al-qadar bid'ah menolak takdir wa bid'atu irja bid'ah irja murji'ah wa bid'a asyrik bid'ah dikashirikan biahlil kubur kesyirikan terhadap kuburan-kuburan para penghuni kubur kubur yun banyak sekali ya para penyembah kubur wa ghairiha naham wa min al-bidah wa min al-bidah dan selainnya dari berbagai ragam macam-macam bidah di negara tersebut wa <tut> yakthuru fiha syurbul khamar ya merobat di negara-negara itu minum khamar minuman keras wa terhadap wanita Naam. Ya, fahishah. Quran nah, jelas ini cakapnya. Naam. Perimen terhadap wanita pemerkosaan, ah, pelacuran فَحَلْ يَجِبُ أَيُنْكِ رُحَدِ الْمُنْكَرَاتِ Apakah wajib bagi mereka para penuntut ilmu yang sudah berilmu tersebut yang sudah mengilmui hal-hal itu dengan kitab-kitab yang telah dipelajarinya itu apakah wajib bagi mereka atas mereka untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran ini fi حدود ilmihim sebatas ilmu yang mereka tahu أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِمُ السُّكُوتَ atau wajib bagi mereka diam karena mereka bukan ulama ar-rasikhin dikarenakan mereka bukan ulama rasikhin bukan ulama yang tinggi ilmunya tidak terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh ar-Ruhaidi ila akhirih coba tolong dijawab oleh ar-Ruhaidi aku <tik> berkeyakinan kata Syekh Rabi' an-Doktur Ibnu Ibrahim Saya Dr. Ibrahim dia niscaya akan menjawab biannahu yajibu ala ulaytul lab ayyungkiruha bahasanya wajib atas para penuntut ilmu itu untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu dan wayugiruha fi hudud ilmihim dan merubah ya kemungkaran-kemungkaran itu <coughs> sebatas kemampuan ilmu mereka watuqatihim kesanggupan mereka imtihalen di Allah Ta'ala demi melaksanakan mengamalkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 1-4 waltakum minkum ummatu yada'una inal khair wa ya'muhuna bil ma'rufi yang hawlainil Munkar wa ulaikahumul muflihun hendaknya ada di antara kalian ummat yakni golongan ya golongan kan ini fardu kifayah fardu kifayah jika tidak semuanya berdosa jika tidak melaksanakan kewajiban ini ada golongan Ya, sebagian. Ini fardu kifaya. Yang menyeru kepada kebaikan. Mengajak kepada yang ma'ruf. Dan mencegah dari kemungkaran. Harus ada itu. Itu fardu kifaya. Jika tidak ada maka semuanya terkena dosa. Jika diantara mereka ada kelabul ilm. Ada yang punya ilm. Kemudian tidak mengemban kewajiban ini. Ya, maka seluruh umat berdosa. Dan mereka adalah orang-orang yang mereka adalah orang-orang yang beruntung ya yang berbahagia wonti'al amri rasulillahi sallallahu alaihi dan dalam rangka mengamalkan perintah rasul SAW alaihi wasallam man dhoamin kumunkara falighayirhu biyadih barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran hendaknya dia merubah dengan tangannya kekuatannya ya kekuatan ini ya walil amr pemerintah fa yastati Stabilisannya. Jika tidak mampu dengan kekuatan, maka dengan lisannya. Ya, fakillamnya strategi fakolbi. Jika dia tidak mampu dengan lisannya, yani dengan nasihat, dengan ya, <tuh> mengingkari, maka dengan kolbunya. Minimal diingkari dengan kolbunya. Wadzalika qulu iman dan itu selemah-lemahnya iman, mengingkari kemungkaran dengan qalb. Dengan hati. Diikrarkan oleh Imam Muslim dan Ahmad. Fa man minhum dzasul sultan, fa alayhi ay yughayyir bi Maka barang siapa di antara mereka punya sultan, punya kekuasaan, <coughs> punya kekuasaan, dia pemerintah, punya kekuatan, kekuasaan. Ya? Maka wajib atas penguasa itu untuk merubah kemungkaran dengan tangannya Dengan kekuatannya, dengan kekuasaannya walisani dan dengan lisannya. Ya, dengan ucapannya. Nasihat. Wa man kana ghairu dzil sultan fa alayhi an yughayyira bi Dan barang siapa bukan penguasa, tidak punya kekuasaan, kekuatan maka wajib atasnya mengingkari dengan lisannya dengan nasihat dengan kolam dengan tulisan ya menulis wa <tuh> bananihi ya dengan jari jemari tangannya yakni dengan menulis wala adhunna aliman aw talib ilmi khalifu fi hadha yukhalifu fi hadha dan aku tidak menyangka ada seorang alim atau seorang penuntut ilmu yang menyelisihhi hal ini wa atqidu ann haula'i dan aku berkeyakinan bahwa mereka para tulab para penuntut ilmu itu alladzina wasaftuhum yang aku sifatkan aku sifati mereka ya <tuh> yakni mereka sudah belajar usul salat dan suluk yang kita dengar insaka tu an munkarat jika mereka diam saja ya tidak berupaya merubah kemungkaran tidak beramar ma'ruf beramar ma'ruf nahi mungkar annahum yadkhuluna bahwa sesungguhnya mereka jika begitu tidak beramar ma'ruf nahi mungkar tidak berdakwah sesungguhnya mereka masuk yadkhul ayakhulu annahum yadkhuluna fi qaulillahi taala mereka masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala lu'inal ladina kafaru adalah dilaknat orang-orang kafir dari Bani dari kalangan Bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam melalui lisan Daud Nabi Daud dan Nabi Isa. Ghalika bima asaw, hal itu dikarenakan mereka bermaksiat wa kanu ya'tadun dan mereka melakukan pelanggaran terhadap syariat Allah. Kanu adalah mereka layatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Tidak saling melarang dari kemungkaran yang dilakukan. Tidak berbuat ma'ruf nahi munkar sesama mereka. Labi samakan ya'alun. Teramat jelek apa yang telah mereka lakukan. Jika tulabul ilm tersebut. Tidak mengemban amanah. Amar maruh naimungkar. dakwah, Ya. <tuh> Maka mereka masuk dalam. Ayat ini. Kata. Syekh Rabi. Nah. Bani Israel. Orang kafir akan Bani Israel. Mereka dilaknak. Ya. Dikutuk melalui Sandawud dan Isa. Dua nabi mereka. Sebabnya apa? Karena kemungkaran di antara mereka terjadi dibiarkan. Tidak ada yang melaksanakan tugas kewajiban beramar ma'ruf nahi mungkar. Allahul musta'an. Kemudian subbahat berikutnya halaman 31. Qawluhu qatarruhaili yang ketiga syarat yang ketiga ayra ayra fil raddi 'ala al mukhalifi ya. Dipersyaratkan untuk diawasi, diperhatikan dalam membantah orang yang misihi al-haq. Tafawutul mukhalifin, tingkatan-tingkatan orang yang menyelisihi. Fi darajatul mukhalafah dalam hal derajat penyelisihannya. Harus tahu persis di mana derajat penyelisihannya. Pada derajat yang keberapa. Wa makarat al-mukhalif fid din dan posisi kedudukan orang yang menyelisihi al-hakr tersebut dalam agama ini wad dunia dan posisinya kedudukannya di dunia bagaimana dia kedudukannya posisinya wa at tafawut fil al hadhi al begitu pula harus memperhatikan ya perbedaan tingkatan dalam hal al ba'its motivator apa yang motivasi Penyebab terjadinya mukhlas atau penyelisian itu ahwal jahil. Apakah dia melakukan itu karena memang dia bodoh, amil hawa atau penyebabkannya karena dorongan hawa nafsu, wal ibtidah dan ingin berbuat bid'ah, ausu ausu uttakbir atau dikarenakan jeleknya cara dia mengungkapkan dalam berbahasa, ya, sehingga salah bahasa, salah kalimah. Atau sabukulisan atau salah ucap. Bukan itu yang dia ingin ucapkan tapi salah ucap. Atau taathur bisyikhin. Atau dikarenakan dia terpengaruh oleh seorang syikh. Atau ahlil balad. Atau terpengaruh oleh penduduk negerinya. Atau takwilu Atau dikarenakan penakwilan. Karena ada syubhat Sehingga dia bawa ke makna yang lain yang menyelisih al-haq. Atau min al minal maqassilil kathira. Atau selain dari itu. Dari tujuan tujuan yang banyak. Ilmu khalafat asyari yang menyebabkan dia terjerumus dalam penyelisian syariat. Masya Allah. Nah, harus diteliti ini semua. Nah, ya belum maju, baru berfikir mau membantah sudah mundur dulu. Nah, zaman lamian lebih ilahadil mufarrafat. Makabarang siapa tidak tanggap dengan ya perbedaan-perbedaan tersebut wayu wayuraiha dan tidak mengawasinya memperhatikannya indar ketika membantah larabama waqa fi syai'in minal ifrat awit tafriid mungkin saja boleh jadi dia akan tergelincir terjerumus dalam ifrat yakni ekstrem berlebihan dalam membantah awit tafriid atau melalaikan ada yang terlalaikan olehnya allazi yamna'ul intifa' bi kalami yang hal itu akan menghalangi orang-orang akan mengambil manfaat dengan ucapannya atau yuqallilun naf'a bihi atau hal itu akan mengurangi manfaat dengan bantahannya subhanallah aqul kata syekh rawi hadza kalamun kulluhu yaqumu 'alal ijmalat Ucapan ini semuanya tegak di atas hal-hal yang global. Mujmal. Mujmal semua ini. Global semua. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Banyak sekali syarat-syaratnya ini. Nah. Global semua. Mana dalilnya? Mana contoh-contohnya? Nah. Nah. Fana'ruju min ad Ibrahim, kami berharap kepada Dr. Ibrahim ayyafsila, hadi al-ijmalat agar merincikan apa-apa yang diglobalkan ini. Ya, agar tidak membingungkan. Ya. Wa yudrib lahal amtsilah dan tolong datangkan sebutkan contoh-contohnya. Rincikan, kemudian sebutkan contoh-contohnya Satu persatu Oh ini mukha'lafahnya derajatnya tingkatan ini Contohnya ini Yang menyelisihi e, kerukannya dalam agama begini Berarti menyikapinya cara membantahnya begini Kerukannya di dunia begini, berarti cara membantahnya begini e, Ini karena e, Penyebab dia Menyelisih al-hak kejahilan Berarti cara mengatasinya membantahnya begini Ini karena hawa nafsu begini, ini karena ini begini Harusnya didetailkan Diberi contoh-contoh, kemudian prakteknya Dalilnya masing-masing Jangan global begini, jadi orang jadi bingung. Nah, yang baca sudah ya saya tidak tidak sanggup, tidak ada yang sanggup jadinya. Tidak ada yang memenuhi syarat. Nah, wahyukim alihal adillah berikan contoh-contohnya, tegakkan dalil-dalil atasnya. Wa illa jika tidak fa inna hu yuki'u ghali balkurah fihiratin. Jika tidak demikian maka sesungguhnya hal itu menjatuhkan kebanyakan mayoritas pembaca ke dalam kebingungan jadi bingung kan ya wayuku man yusallim bihadzal kalam dan akan menjatuhkan Menjermuskan orang yang menerima ucapan dia terpengaruh dengan syubhat ini fit tawaqqufi akan terjatuh dalam apa? Tawakuf abstain. Ya, Anil Kiam bin Nasihah Dinda dia tidak bisa bersikap. Dia berhenti tawakuf di sini. Berhenti dari melaksanakan tugas memberi nasihat untuk Allah agar beriman kepada Allah wali Kitabhi. Untuk kitabnya, wali rasul, untuk rasulnya, wali aimatil muslimin. Untuk aimatil muslimin, yakni ulama' dan wali al-amr, penguasa. Wa'amatim dan kaum kaum muslimin. Li wujudihadihil akabat. Dikarenakan adanya rintangan-rintangan, halangan-halangan, sandungan-sandungan yang dibuat oleh ar-ruhayli dalam bentuk koida-koida dan syarat-syarat. Dan itu para ikatnya adalah halangan-halangan dan rintangan-rintangan untuk maju. Ya fa hal idha wajadal alim aw talibul ilm qauman yastaghithuna bighayril lah wa yadhbahuna lahum wa wa wa ila akhirih maka apakah jika seorang alim atau penuntut ilm menemukan satu kaum ya mereka istighathah memohon pertolongan dalam kondisi bahaya kepada selain Allah dan mereka menyembelih Persembahan untuk selain Allah. Dan, dan, dan, dan. Ila khiri, ya Dan seterusnya dari berbagai kesyirikan-kesyirikan kekufuran. Fahal yajibu alaihi. Maka apakah wajib atasnya ya'arifah. Tafawth al-mukhalifin. Perbedaan tingkatan orang yang menyelisih itu diteliti dulu. Satu persatu. Wat tafawth fi bawa ishim. Kemudian perbedaan. Apa motivatornya, penyebabnya. ya Kemudian Apa apakah itu karena kejailan tahu halap sudah seterusnya diteliti satu sifat persatu syarsan disebutkan ila akhiri nah baru kemudian mengingkari wahal dalil kitabullah wasunnatir rasulih sallallahu alaihi ala hada apakah kitabullah Al-Qur'an dan sunnah rasulnya menunjukkan hal ini syarat-syarat ini ada kadalilnya qala taala qala Allah taala Allah taala Ta berfirman qala Ta taala Fa inta nazaatum fi sheikhin farudhuilillahiulrasul Jika kalian berselisih dalam satu perkara maka kembalikanlah penyelesaian perkara yang diperselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Barang Allah itu kitabullah kepada Rasulnya semasa hidupnya datang kepada Rasul sepeninggalnya dikembalikan kepada sunnahnya. Ingkun tum jika benar-benar kalian tu minunabidahi wal yamilakhir beriman kepada Allah hari akhir. Dali kakhir wahsama ta'wila itu lebih baik sekarang. Dan lebih baik di masa yang akan datang. Mengembalikan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Ya, itu lebih baik. Itu yang terbaik. Sekarang dan di masa yang akan datang. Wa kala Rasulullah s.a.w. Ayat tadi dalam surat An-Nisa. Dan Rasulullah s.a.w. bersabda Man ra'aminkum mungkara. Falih wajiru biyadi. Pada siapa yang terkali dengan kemungkarah? Tidaklah merupakan kekuatan. Ya, sudah dengar tafsirnya di depan penguasa. Ya, fa illam yastati' fa bilisani. Jika tidak mampu dengan kekuatan Karena tidak punya kekuasaan, bukan pemerintah, bukan penguasa, maka dengan lisannya. Ya, dan bagi penguasa di samping mengingkari dengan kekuatan juga dengan lisannya. Fa illam yastati' fa bi Tidak mampu dengan lisan, maka dengan kalbunya minimal diingkari dalam hati, wa dhalika dan itu adalah salam salamah. Semoga rahmatnya iman. Walaupun ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Rasulullah Sallam tidak datang di syai'in min hadil kuyud dengan sedikit pun dari syarat-syarat yang disebutkan yang dikarang-karang oleh Ruhaili ini ayat kita dengar di atas, ya. <coughs> menunjukkan kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al Kalau dikatakan ini syarat, ini wajib, mari kita ya, berhukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Al Apakah ada dalam Al-Quran As-Sunnah Al syarat-syarat itu? Ada hadis cara mengatakan Barang siapa yang terkali melakukan kemungkaran Rubah dengan kekuatan Jika tidak melakukan kekuatan Dengan lisan Jika tidak melakukan lisan Dengan hati Apakah Rasulullah saw mengatakan Dengan syarat Dia begini, begini, begini Diteliti kemungkarannya Begini, begini Dan seterusnya Tidak ada dari Rasulullah saw seperti itu Nah Tidak datang saw dengan syarat-syarat Allah tidak mengatakan doktor Ibrahim Yang disebutkan oleh doktor Ibrahim Wa kutubus salaf Kitab-kitab salafus salih Alakah thawatiha dengan banyaknya kitab-kitab itu wa kathratu ma fiha minal aqwal dan banyaknya di dalam kitab-kitab itu ucapan-ucapan salah fi al bida' dalam membantah bid'ah bid'ah wal munkarat kumkaran kumkaran lam najid fi hadhihi al quyud ashadidata kita tidak menemukan sama sekali dalam kitab-kitab salaf ya ulama-ulama ahli hadis syarat-syarat yang sangat ketat yang disebutkan oleh ar-ruhayli nah Nah, jadi ini memang bahaya, ya. Allahumma astaghfirullah. Belum selesai bantanya syakirubi, ya. Eh, lengkapnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, insyaAllah. Nah, untuk menjawab-jawab pertanyaan ini membutuh waktu sepertinya. Nah, ini dia yang bertanya hukum sholat di masjid yang dulunya bekas kuburan, tapi mayat-mayatnya sudah dipindahi dan sudah berusaha sudah dipindai semua. Kalaupun qadarullah masih ada tulang-tulang yang belum dipinda, maka dapat udur? Yang dipastikan masih ada tulang-tulangnya berarti belum belum sempurna. Nah. Kalau masalah bekas kuburan di di rombak dan dibersihkan dari mayat-mayat termasuk tulang-tulangnya, Masjid Nabawi, Masjid Nabi Rasulullah juga bekas kuburan bekas kuburan kaum musyrikin dibongkar ya dikeluarkan semua baru kemudian dibangun Masjid Nabawi di atasnya nah tapi harus dipastikan dan di, ya, diperjelas tulang-tulangnya semuanya harus dipindahkan dan dikeluarkan sehingga benar-benar bersih dari kuburan nah benar-benar bersih dari kuburan Nah. Sehingga masjid itu betul-betul dibangun di atas ya area yang itu bukan kuburan. Kalau masih ada tulang-tulangnya, masih ada kuburannya kan. Nah. Jadi harus benar-benar uh, dipastikan, diteliti sedemikian rupa dan hati-hati dalam masalah ini. Nah. Allah musta'an. ya ikhwan es algo que me a la que me